bangga kita tentara polisi memperingati 17 Agustus satu jam dari jam 5 sampai jam 6 sampai maghrib, acara membaca Quran langsung perintah dari panglima uh, TNI ini luar biasa Pak Gatot Nurmantio kalau jenderal baca Quran kan bangga kita bintangnya 4 Quran baca polisi tentara baca Quran ini kadang baru jadi Hansip Dia tak mau baca Quran Mohon maaf panjangnya beratus-ingku. Nah, ini penting, seragam ini penting. Anak bapak ibu mau, dokter mau, pengacara advokat terserah, yang penting hebat dia baca Quran. Ketua Persatuan Qori Mesir nanti tulis di www.youtube.com. Tulis di situ Syekh Nuaina no Syekh Nuaina enter. ketua Persatuan Qori Mesir dokter. Bukan ustaz. Kalau ustaz ketua Persatuan Qori biasa. Ini dokter. Bukan dokter, lulus Dokter, dokter penyakit. Itu menjadi qori. Jadi anak bapak anak ibu silakan, anak bapak sekarang di mana? Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Pak Ustaz. Bangga, tapi baca Qurannya luar biasa. Ini sudah lah tak doktor mengaji tak pula pandai. Apa lagi yang mau dibanggakan? Oleh sebab itu anak lajang anak gadis mulailah memerdekakan diri. Ustaz merdeka itu dibahaskan perjuangan. Perjuangan sudah selesai. Pitung sudah mati ditembak Belanda. Perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan ini. Apa yang mau kita buat? Alhamdulillah kota Pekanbaru sudah berdiri SMP Madani. Siapa yang tamat situ diprogramkan hafal Quran. Masjid-masjid kita diangkat imam paripurna sehingga imamnya itu multifungsi selain sebagai pemimpin ibadah ritual dari maghrib ke isya ada nama program maghrib mengaji. Kemarin tadi pagi saya tengok banyak yang update status masjid Ar Rahman pagi itu ada pengajian Al Quran khusus ngaji. Bayar disobatikan awan Jaharka iklap gunah kol-kolah bila gunah dengan Ustaz Doktor Khairunnas Jamal, Wakil Dekan Fakultas Usuludin Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Riau, sekaligus Juara Internasional di Malaka. Dikumpulkan seluruh kori-kori di dunia ini, dibuat musabakah di Malaka, nah, Dia juara satu orang Riau. Juara dunia, andai ada MTQ dunia akhirat, menang juga orang Riau. Hebatnya orang Riau, bangga kita. Begitu turun dari airport, semua pejabat, pegawai, pengusaha, investor yang mau datang ke Riau, begitu mendarat pesawatnya turun, keluar dari pintu gerbang, apa yang ditengoknya pertama kali? MTQ. Siapa nama kali? Begitu turun keluar, tengok tengok sebelah kanan MTQ Masya Allah Al-Quran Dia tanya, ini apa nih? MTQ kapan? Dulu Sekarang tempat bakar jagung Saya ceramah di Jakarta Yang ngundang uh, Qori Lupa pula namanya Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Kemudian dia punya murid-murid Salah satunya Wali kota Jakarta Utara Wakil, kemantan Assalamualaikum Ustaz Salman Ustaz dari Riau ya? ya? Saya pernah ke Riau Pak Ustaz Dulu sebagai pimpinan kontingen dari DKI Jakarta Waktu MTQ Nasional Tahun berapa tuh ya? Lupa 1994 Pak oh. 1994 Kita sudah menjadi Tuan rumah MTQ Nasional Itulah dia yang di jalan Sudirman Simpang Arifin Ahmad Sudirman Nasional masih ada tempat itu sekarang Pak Ustad kata dia masih saya bilang masih ada orang ngaji situ ah tak ada lagi Pak. Nafiah <Syukur> yang dimuliakan Allah sehingga namanya sekarang sudah berubah menjadi apa? Purna MTK kalau masih kerja tentara polisi kalau sudah tak kerja purnawirawan apa arti purna itu, entahlah, entahlah almarhum entah apa <SILENCIO> yang jelas ke depan anak-anak kita dia mesti menguasai Al-Quran jangan sampai lagi target pertama dengar saja dulu, dah mau dia mendengar, nah itu sudah lumayan makanya bapaknya, ibunya punya MT, MP3 ngaji kalau pergi ke Makkah beli apa? beli MP3 maka saya kalau pembimbing umrah saya beli mp3 satu denteng ustad dari mana shopping ya kata jamaah iya boleh nengok ustad boleh apa ni ustad CD. CD apa mp3 imam masjidil haram eh ibu beli apa tadi tempat celak apa ustad <tik> Bosor, oh. ini jilbab lima rial <tik> salah beli tempat celak tak salah ia celak ismit itu obat mata bagus bagi saya. Ma undangan pakai. Kalau mau meninggal orang jangan. Kalau meninggal pakai celak menangis turun hitam gue. Nih. Beli. Oh nanti saya beli juga lah ini, pausan untuk anak saya. Iya iya. Yang maaf pun belilah CD beli CD. Ah nanti di dalam kendaraan hidupkan anaknya dengar. Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Anaknya dengar Berangkat sekolah dia dengar Balik sekolah dia dengar Di rumah dia dengar Allah bisa karena Terbiasa telinga dia mendengar Ini enggak Bapak-bapak ibu-ibu di bukan baru ini Bukan MP3 ngaji yang dimasukkan Masukkan lagu What can I do for you? Masukkan lagu Kiong racun kucing garong anak tu pun mencakar-cakar jelah. Habis jok mobil tu cakar nah, ini penting. Oleh sebab itu baik. Inna khalaqanal insa. Kami ciptakan manusia. Min nutfatin amsaj. Dari sperma yang bercampur dengan sel ovum sel telur. Faja'alnahu samian basira. Kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat anak dalam kandungan sudah bisa mendengar maka kalau ibunya pandai mengaji maka dia ngulang hafalan perempuan yang hafal 30 juz satu hari dia mengulang 2 juz saat dia mengulang itu mulutnya berbunyi hatinya bergetar anaknya mendengar di dalam Maka anaknya tenang Suaminya tenang Dia sambil masak di dapur sarapan suaminya Bismillahirrahmanirrahim Suaminya tenang Anaknya tenang Bapa ibu yang dimuliakan Allah SWT Tapi jangan gara-gara ini Bapak yang sudah menikah Mau menikah sekali lagi Patutlah saya tak tenang selama ini Pak Ustaz Nampaknya saya mau Maksud tujuan ceramah saya Ini untuk anak-anak kita Bukan tu awak. Ini Banyak yang pandai menginterpretasikan kaji sekarang. Anak-anak kita. Ini banyak orang tua sekarang. Kau sudah kuskolahkan SMP, SMA, S1, S2, S3. Masalah istri jodoh kau cari sendiri. Tak bisa begitu. Kita harus ikut. Anak saya ni posat mau nikah. Gimana? Buatkan tim fit and proper test. Ketua Pak RW. Sekretaris Bendahara Pengurus Masjid Pelindung Ketua Tim Abdul Somad LCM Ah anak kebetulan anak ibu ni ganteng pula primus pria muka soleh mana calon-calon menantu ibu yang mau kita seleksi ini dia Pak Ustaz Oh nomor satu masuk tengok tengok jilbabnya panjang Oh cocok nih wajah ada pakai make up make up enggak tulus bersih bagus Pakai kaos kaki tak? Pakai. Berarti udah paham dia aurat tertutup. Pakai celana jin, celana hantu? Tidak. Oke, baju kurung. Dah. Gimana Pak Ustaz? Dari casing nampaknya Dah lulus. Apalagi kita test bacaan Quran. Soalnya. Baca. Aa ujubillah. Oh, tak usah. Itu ini tak usahlah. Kenapa? Ini akan menjadi bibit bebet bobot ke depan. Makanya kalau mau memperbaiki generasi anak umat Islam ke depan, al madrasatul ula, sekolah pertama adalah al um. Apa al um Bapak Ustaz? Mother. Amak dan ibu luar biasa. Makanya bibit yang baik disemai di tanah yang tandus dengan tanah yang subur berbeda. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni Tanah yang baik akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang tak baik. Mana tanah yang baik? Tak ada tanah yang lebih baik daripada tanah kita ini. Gemah, ripah, loh, jenawi, untayan, zamrud katulis, tiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Tak perlu dipupuk, tak perlu tanam. Campakkan saja ke belakang, bertunas. Walaupun terbalik. Batang ubi. Kau cuma ambil batang ubi. besok pagi betul nak